Легке, підтягнуте, зовсім молоде, здорове тіло. А він ще, ого-го, хто сказав, що мужчина у п'ятдесят старий? Ми ще повоюємо, хлопці, ми ще завоюємо, завоюємо багато. Землі, моря, замок, королеву. Де мій кінь? Чому не ірже під вікном? Де моя шпага? Чому не при боці? Такого ранку, свіжого, світлого, журба почувався сильним і здатним завоювати весь світ. Завоювати для неї. Щоб посміхнулася, щоб глянула на нього так світло і довірливо, як тоді, того першого дня їхньої любові. Щоб повірила, щоб зрозуміла, він тут надовго, назавжди. І для того, щоб він завжди був поруч, зовсім не обов'язково запікати вранці м'ясо під майонезом, геть не потрібно влаштовувати в хаті ресторан, достатньо зварити яйце. Чи засмажити? Чи він і сам би засмажив? А вона нехай поспить, ще натомиться за день. Журбанишком ковзнув у ванну. «Вітатися з королевою можна тоді, коли ти цілком до цього готовий». «Чистий, вимитий, пахнеш дорогим і доглянутим мужиком». Антуанетта також встигла навести ранковий мінімум краси. Приготувалася до зустрічі. Накрила стіл. «Нерозкішно, скромно, до сніданку. Дві серветки, тарілки, горнятка, чай, цукор». Згадала ту суботу, зовсім недавню, двох тижнів не минуло. Суботу – коли у неї не було в хаті цукру. Не тому, що раптово закінчився, бо не мала за що купити. От і вигадувала, що цукор, мовляв, біла смерть. Переконувала себе у тому, що солодка шкодить. Переконувала себе у безлічі дурниць. Дурниць загальноприйнятих, загальнозрозумілих, загальновідомих. Наприклад, у тому, що брати чуже – гріх. Закохуватись у чужого чоловіка – недобре. Мати багато грошей – непристойно. Кохатися, займатися любов'ю, як висловлюється в дурнуватих американських фільмах, жінці її віку не личить. Переконувала. Довго, вперто. І одного поцілунку, одного дотику – Однієї шаленої ночі вистачило, щоб звести на нівець усі її роками плекані комплекси. Доброго ранку, Нетусю! Поцілував її, непомітно підкравшись ззаду, Маркіян. Поцілував в улюблене місце, туди, де шия зустрічається з плечем. Ніжно, ледь-ледь. Серце звично зайшлось солодким і ніжним. «Ну, що у нас на сніданок?» Їй подобалось, як він їсть. Швидко, красиво, віртуозно розправляючись із найскладнішими продуктами і стравами. Акуратні шматочки умить зникали з тарілки. «Ти майстерно володієш ножем і виделкою», – сміялась попереда Антуанетта. Манери, мов, у графа чи у дипломата. Далеко не кожному так вдається. Манери у мене, мов, у звичайного сільського хлопця. В кадетському корпусі не навчався. Ані ж і виделка – це професійні навички, не тусю. Цілком серйозно відповів журба. Робота у мене така. Їсти? Пити? Забула, де я працюю? «Мусим навчитись. Приходять люди, коштують продукт. А продукт який? Ото ж би воно. А там, де горівочка, там і закусія. Не коньяк, що лимончиком занюхав і досить. Робота така, не дивуйся». «А я дивуюся, Марку, дивуюся. Не можу начудуватися, звідки ти такий взявся. Таких і не буває». «Яких?» – ледве сховав задоволену усмішку Маркіян. «Не скажу, щоб не зазнавався», – вдарила його по кінчику носа Анета. Вона собі не могла до ладу розкласти на множники,